ez bada zerbait egongo gai baten inguruan eginen dugu, hau da itzulpen gintza. Bitsi itendu behar da, eskola zkosorkuntzarekin zer ikusteko duen horrek, bainan ikusi e, behar da, lur alde elebidunetan girela, eta eh? beriziki eskual literaturaren uh, pario bat dela egongo egunean, ezagutar burua ez ezbakarrik hemen, eh? franceses edo espaniolez uh, itzuliz, mandezagon literaturlanak, bainan ere, Europa guzian. Eta itzulpen gintza da, gai aski sakon bat, ez da badatu adena aldeguzietan, eman dezakun, joan den astean, Cambridgeen, eh, Londresetik urbil, itxaroborda joanaz zen emendik, itzulpen gintzaz zen kongresu bat etarat, eta literatu, itzulpen gai eguziz importante bat da. Egun goegunean, eta hola, apitkatoria ipatuko dugu, preseski Prezeski, itxaroborda mintzatuko zauku, eta ere, Rosemari Sestorain, Iruñako Idazleak,